p Sveriges Radio Så här års, när man tänker på spökhistorier kanske de flesta tankar dras till julen med sina associationer till folktro och tradition gnistrande snöskägg, ensamma stjärnor i mörka himlavalv och skogar med spår av slädar i den tunga snön belöning för de som varit snälla under året och bestraffning av de som varit elaka Ja, med allt detta är julen en stämningsmagnet. Det är kort och gott omöjligt att sitta mitt i det här och inte låta sitt sinne vandra till sällare marker. Julen och spökhistorier hänger ihop. Det har vi som gör Creepypodden känt redan sedan vårt julspecialavsnitt 2015. Men någonting som vi mer sällan hör spökhistorier om- trots att det infaller nästan samtidigt, är lika symboltungt och ännu mer förknippat med långa nätter i en nyårsafton. Finns det inga berättelser om denna natt? Har ingen vandrat hem från en sen fest och upplyst av snöns bleka ljus sett silhuetter röra sig i natten eller i ruset under ett firande upplevt någonting de senare insett varit omöjligt eller onaturligt? Jora ska revisa sig. Jora. <suss> <suss> <hör> det blir ju huvudlös kör runt död. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och det visar sig när jag söker bland mejlen som skickats till creepypodden at creepypodden@sr.se att ni som lyssnar på den här podden har varit med om en hel massa nätterna då vi gått från ett år till ett annat redan i januari 2016 mejlade lyssnaren Kimmy om en liten upplevelse från sydvästra Sverige i hans lilla systers nya hus Min lilla syster och hennes sambo hade inte bott i sitt stora hus särskilt länge men eftersom de var först av sina närmaste vänner att skaffa hus så bjöd de in vänner och bekanta till nyårsfest. Vi åt gott och drack i lagom mängd och efter diverse lekar och spel så var jag trött och la mig för att sova på våran medhavda dubbelluftmadrass i deras sena gästrum. Rummet var helt oinrätt så det var lätt att kontrollera ifall någon av deras två katter hade gömt sig där inne och det hade de inte. Jag klädde av mig och kröp ner under täcket. Efter några minuter kände jag att någonting litet trampade försiktigt över vänstersidan av luftmadrassen. Om ni någon gång suttit på en luftmadrass och någon gång klivit över den så vet ni vad jag menar. Man lyfts liksom upp en aning. Det som trampade några steg över madrassen skulle kunna vara en stor katt just. Men det kan inte vara någon av mina systers katter. Jag somnade i alla fall om och när jag vaknade gick jag ner för att äta frukost med de andra utan att tänka vidare på händelsen. Lite nyfiket frågade jag hur det kom sig att de hade en dekal för medvetenhet om barncancer på ytterdörren. Och då berättade min syster att paret som sålt huset till dem hade haft en bebis som tragiskt avlidit i cancer. Rummet jag sov i var tapetserat med en fondvägg, föreställande träd och glada tecknade figurer. Det var barnets för detta sovrum jag hade sovit i. Ja, det var lyssnaren Kimmys upplevelse. Någonting annat jag har hört om kommer från lyssnaren Hanna- hon mejlade in till oss i november 2016 och hennes historia utspelar sig nyåret då 2014 blev 2015 och skiljer ut sig från mängden eftersom Hanna, som har varit med om flera övernaturliga saker, säger hon Hade ett vittne med sig då? Så här skriver hon Jag och mitt kompisgäng skulle fira nyårsafton hos en som bodde ute på vissan så att säga alltså ett par mil från stan. Därför behövdes ett par chaufförer. Jag hade precis tagit mitt körkort och valde därför att ställa upp. Det var ju kul då att köra bil. Innan midnatt körde vi alla in till stan för att se kommunens omtalade raketuppskjutning på det lokala torget. Därefter var det planerat att jag skulle köra och hämta mina föräldrar, vilka var hos bekanta i en by ett par mil från stan. Denna by var relativt glesbebyggd och låg lite malplacerat bredvid en mycket större motorväg. Och området var kantat av åkrar och skogsmark. Jag hade tidigare varit helt okej okay med tanken på att köra iväg själv och hämta mina föräldrar men började bli lite illa tillmods när det väl var dags då jag visste att byn var mörk och enslig. Jag var dessutom osäker på exakt vart jag skulle. Jag frågade gänget om någon ville följa med utan att avslöja hur gärna jag ville få ett ja till svar och efter lite mummel kom min vän Arvid fram och sa att han kunde följa med mig. Vilket var en stor lättnad. Vi körde iväg ut ur stan och pratade om allt och ingenting. Och vi svängde av från Stora vägen när vi närmade oss byn. Och jag försökte hitta nedfarten där jag skulle köra ner för att komma till huset där mina föräldrar var. Jag hade bara varit där en gång tidigare och i mörkret såg jag inte den lilla grusväg som jag skulle köra ner på. Jag vände efter en stund och körde tillbaka den väg jag hade kommit ringde mina föräldrar och förklarade läget och de erbjöd sig att jag kunde vänta där jag var så skulle de gå i grusvägen upp och nå mig på den asfalterade väg där vi stod med bilen. Jag parkerade på en liten parkeringsplats mittemot en kyrkogård och bakom oss låg en tät skog. Mellan bilen och kyrkogården gick den lilla asfalterade vägen. Arvid och jag satt där och småpratade lite. Vår utsikt var över den mörka kyrkan och kyrkogården och vi var väl båda lite skräja innerst inne. Speciellt jag som alltid starkt trott på det övernaturliga. Plötsligt hördes en hög duns som fick hela bilen att röra sig liksom skaka till. Ljudet kom bakifrån bilen som om någon hade slagit till bagageluckan Inifrån. I min lilla Mitsubishi är bagageutrymmet inte stort alls. Och jag visste ju såklart att jag inte hade lagt ner någon levande varelse där. Jag och Arvid såg på varandra och jag skrattade nervöst för att lätta upp stämningen. Vad var det? Hörde du? Frågade jag och skrattade till igen. Var på Arvid svarade att ja, jo, det hade han verkligen hört. Jag kikade i backspeglarna, vände mig om och tittade ut genom bakrutan men den lilla parkeringen var helt tom. Och det fanns inte ett spår av något djur, varken på parkeringen eller i skogsbrynet. Arvid och jag återgick till vad vi nu hade pratat om innan dunsen, när samma sak hände igen. Ännu mer kraftfullt denna gång. Det gick inte att missta sig på kraften som hade orsakat ljudet och att den kom inifrån bilen då dunsen var så pass dov och inte alls lät som att någonting hade träffat karossen på bilen. Ännu en gång tittade jag i alla backspeglar, tittade på Arvid för att sedan starta bilen för att köra därifrån. Vi var båda väldigt nervösa nu. Jag körde ut från parkeringen upp på vägen där jag krypkörde för att kunna syna området noggrant men det var helt tomt. Vi körde mot Stora vägen och ställde oss vid vägkanten innan uppfarten och andades ut. Här var mer upplyst och trafiken på Stora vägen gjorde att vi kände oss mindre ensamma. Vi frågade oss själva vad i hela friden det kan ha varit där borta på parkeringen och vi var väldigt skärrade. Efter någon minut ringde mina föräldrar och undrade vad vi var. Jag sa att vi skulle komma alldeles strax och körde tillbaka längs vägen. Arvid och jag berättade gemensamt för dem om vad som hade hänt men mina föräldrar är extremt skeptiska så händelsen viftades bort. Vi berättade även för kompisgänget när vi kom tillbaka till stan men många hade druckit några glas och var mer intresserade av att dricka mer än av att höra spökhistorier. Jag och Arvid har dock inte glömt det som hände och än idag undrar vi vad det kan ha varit. Jag har bestämt mig för att åka tillbaka till platsen någon sen kväll och se ifall händelsen återupprepar sig. Vem vet? Så berättade lyssnaren Hanna. Och allt mer får man känslan av att det är någonting som försöker slå sig fritt under nyårsnatten, eller hur? Någonting som vill komma ut, som vill synas, märkas, höras. Någonting som tar tillfället denna märkliga natt och vårt symboliska år får sitt slut. Kanske för att den tid då det varit försvunnet från vår verklighet med den natten blir det ännu längre och att detta någonting vad det än är vill att vi ska komma ihåg det, att det en gång har funnits. Eller för att vi i Fyllan och Villan är sämre på att lägga märke till detaljerna denna natt och att det trots allt inte är helt redo att ännu stiga fram i ljuset. Creepypoddens sista berättelse för såväl detta avsnitt som för år 2017 är en lång uppgörelse med just dessa krafter som under nyåret kliver fram. Lyssnaren Johan hörde av sig nu i december Det drar sig mot nyår, skrev han och fortsatte Jag har alltid haft svårt för den högtiden Därför vill jag bidra med den här berättelsen Om en plats som en del av lyssnarna kanske besökt Och minns med ljus och värme Jag kan berätta att den är så annorlunda När alla rest därifrån Johans berättelse heter rätt och slätt Nyårsnatten. Den utspelar sig i Falkenberg och den läses av Ludvig Josefsson. Vi hade en badstuga alldeles nere vid havet. En solgul med pulpettak och vita knutar. De kallades så. Badstugor. Små skjul. Kuber målade i glada färger som kantar strandlinjen ut med skrea i Falkenberg. Kanske har du varit där på semester. I så fall har du sett dem. I perfekta rader står de och mot ett hav de aldrig får se- eftersom höga sanddyner bevuxna med stranddrog skymmer deras sikt. Klitter kallar vi sanddynerna. Vår stads naturliga befästning den enda muren mellan oss och de mörka vågorna när höststormarna rullar in från Kattegat. Vår badstuga var tolv kvadrat. Vi bodde där på somrarna så ofta vädret tillät. Den var min barndoms själva atomkärna ett campingliv i en trälåda. Vi lagade maten på de två gasoldrivna kokplattorna i kökspentryt som egentligen bara var stugans inre hörn försedd med ett lågt kökskåp med en lös bänkskiva lagd ovanpå. Där vägg mötte tak en ventilationsglugg för stekos och vattenhånga. Mamma och jag sov i en våningssäng intryckt mot innersta väggen. Jag är överst, mamma i Nederslafen. Pappa sov på en tältsäng försedd med hjul som vi drog ut från Nederslafen varje kväll. På morgonen klev han upp och skalade färskpotatis i en plastbalja på verandan. Kylde öl och saft i stugans krypgrund. Verandan. Egentligen var det på den vi bodde. En fyra kvadrats rektangel av plank omgärdad av ett räcke i samma kanariegula färg som stugan Där åt vi Där satt mamma och pappa och lyssnade på Alf Hambe Gyllene tider och Radio Halland i en batteridriven radio 1980-talet Jag var en skitunge Allt var enkelt färglat, Alla var snälla Mina föräldrar älskade det där skjulet som vi kallade för badstuga Jag också så gott som alla mina sommarminnen kom därifrån. Pappa grät när vi tvingades sälja. Då hade 90-talet kommit. Fastighetskris och ränteschocker. Byggfirman där pappa var anställd var den första i stan som föll. Tidigt på hösten 1992. Han blev arbetslös. De hade inget val. Det kan de inte ha haft. Då skulle de aldrig ha sålt. Mamma och pappa hade en villa ut med ätran, ån som rinner genom Falkenberg. Vi hade flyttat dit tio år tidigare, året jag fyllde åtta. Lånen var fortfarande höga. Det fanns inte en chans att mina föräldrar skulle klara både villa och stuga på en heltidslön. Pappa grät. Inte jag. Jag jublade när han berättade att de hade hittat en köpare till badstugan. inom Bords. Utåt låtsades jag dela mina föräldrars sorg men i magen och hjärtat var det som om små fåglar sjöng. Min kärlek till stugan var död vid det laget. Nu ska jag berätta varför. December 1992 Då hade jag hunnit fylla 18. Jag var inte dummare än att jag förstod att min älskade badstuga var på väg bort. Ingen nyhet den hösten hade varit större än att regeringen höjt något som kallades styrräntan till 500 procent. Rena krigsräntan. Folk tvingades bort från sina jobb i tiotusental. Pappa hade gått hemma i veckor. Jag hade hört hans och mammas viskningar i köket om kvällarna. Pappas statliga lönegaranti skulle snart ryka. Sen var det A-kassa och mammas lön som gällde. Två tillgångar av någon slags betydelse hade de. Bilen som mamma måste ha i sitt jobb och badstugan. Jag hade uppfattat ord som sälja, annonsera ut, visning. De hade inte berättat något för mig. Det behövde de inte. Jag begrep. Vill jag på något sätt ta farväl av badstugan var det bråttom. Jag fick en idé. Nyårsafton. I den likkistan. Du är galen. Vem mer än du och jag? Marcus? Ja. Tony, min bäste vän, skakade på huvudet. Vi satt i matsalen på vår gymnasieskola en vecka kvar till jullovet. Panpizza på tallrikarna. Det serverades jämnt panpizza till lunch i början av 1990-talet Det var inte bara mina föräldrar som saknade pengar Var femte vuxen invånare i Falkenberg gick utan jobb Amsåtgärder slukade miljarder Skattepengarna sinade Kommunen var luspank Fatta hur kallt det kommer att vara Tony tog en tugg av sin pizza 90% vitt bröd, resten fyllning Skinka, paprika, majs. gläst spridda tärningar. Ingen vågade fråga varifrån skinkan kom. Farsan har en värmefläkt han snodde från konkursboet på hans jobb. Den går att koppla till ett bilbatteri. Vi får låna både fläkten och bilen. Jag har kollat. Sen värmer vi varandra. Ligga sked då, eller? Jag log. Vet du att en stillasittande människa avger värme motsvarande hundra watt? På 12 kvadrater är skit mycket. Markus redan på. Tony flinade. Okej, okay, vi kör. Jag pillade loss ett majskorn och smätte det på Tony. Grymt, men inte ett ljud till någon. Bara vi tre. Vem fan skulle mer vilja komma? Dagarna fram till lovet rann iväg. Tony, Markus och jag gjorde klart våra sista terminsprov tog en kaffe i elevfiket på fredags eftermiddag. Efteråt önskade vi varandra god jul och gick hem till våra respektive familjer. En vecka senare sågs vi igen hemma hos mig. Nyårsafton 1992. Vi hade packat mina föräldrars gamla masta 323 med sånt som vi skulle behöva. Mest alkohol, öl. Utöver det sovgrejer chips, lite kvällsmat frukost och så den där värmefläkten pappa gett sig själv i fallskärmsavtal när hans chefs fastighetsspekulationer ställt 20 byggjobbare utan försörjning vår plan var enkel vi skulle förfästa i badstugan fram till elvasnåret därefter be oss till andra änden av Skreas strand där hotellstrandbaden hade nyårsdisko med 18-årsgräns under sommarlovet i året hade jag, trots konjunkturraset, lyckats skaffa jobb som tidningsbud. Största delen av pengarna hade gått i ett körkort. Det som blivit över finansierade min del av den här kvällen. Vi tryckte in den sista plattan öl i bagaget och jag satt mig bakom ratten. Tony satt bredvid, Marcus i baksätet. Han rotade i fickan. Här, det här ska vi lyssna på. Ett blandband. Han skakade det mot mitt öra. Jag tog det, tryckte in det i bilstereon. Pearl Jam. Jeremy. Tony flinade, skruvade volymknappen mot höger. Fan, nu kör vi. Jag släppte upp kopplingen. Vi rullade. Vår badstuga låg på den sydligaste spetsen av Skrea strand i den allra sista stugraden vid foten av det som kallas Netasberg som inte är ett berg utan en förvuxen sanddyn som utgör Skreas södra gräns om sommaren täckt av strandråg jung och vindpinade nypontornen på vintern ett ingenmansland få ens tänker på en mindre besöker vi stannade bilen framför badhyttens veranda Pearl Jam tystnade när jag slog av tändningen vi såg upp mot kullarna. Ingenting där uppe på om sommaren. Klockan var nästan halv fem. Det var så gott som svart ute. Ingen snö hade fallit den här vintern som kunde lysa upp. Netas var en svart siluett, Livlös. En sovande jätte i väntan på turisternas återkomst. Hela stranden väntade. Badstugornas fönster täckta av masonitskivor. Färgerna utsuddade av skymningen. Likkistor. Liknelsen var rätt slående, trots allt. Ser ni henne? Va? Vem? Camilla Virén. Jag fnös. Lägg av. Vadå? Hon finns där ute någonstans, jag lovar. Skit ner dig. Historien om Camilla Virén- var en av många lokala vandringssägner som valsade runt på högstadieskolor och gymnasier i stan. Hon var en badgäst från någonstans i Mellansverige som försvunnit en midsommarafton för ungefär tio år sedan. Förmodligen hade hon drunknat, kanske för att hon var full. Ingen visste säkert. Kroppen hittades aldrig. Teorin var att undervattenströmmar fått tag i den och fört den långt ut till havs. Där hade väl naturen tagit hand om den så som naturen tar hand om alla sina döda. Nu ska vi äta drunknade sjömän sa farmor alltid när hon serverades stekt makrill. Camilla Virén hade varit i vår ålder när det hände. Hon hade varit här tillsammans med sina vänner övernattat i en badhytt som de hyrt. Ryktet sa att en av kompisarna, en kille hade drängt henne eftersom hon vägrat bli tillsammans med honom. Det var sannolikt skitsnack. Jag hade aldrig hört att någon dömts eller ens varit misstänkt för något sånt. Naturligtvis ingick det också i den här vandringssägnen att Camilla Virén då och då fortfarande gav sig till känna uppe bland klittren. Dyklen upp får vi bjuda på en öl. Vi har så räcker till henne med. Jag klev ur bilen, öppnade bagageluckan. Hjälp till nu, vi har en jävla massa att packa upp och jag börjar bli törstig. Någon timme senare satt vi runt det lilla campingbordet som mina föräldrar för länge sedan placerat in vid badstugans enda fönster. Var sin pall, var sin öppnade öl framför oss. Chips, nötter och till och med en slatt jägermeister som Marcus notat sin storebror. Värmefläktens låga surrande från golvet. Vi hade dragit ut några spikar ur masonitluckan som täckte fönstret, pillat sladden genom springan och vidare ut till bilen. Vi hade varit tvungna att öppna fönstret först för att få ut sladden. I glipan under fönsterkarmen hade vi lagt handdukar som isolering. Värmeljus brann här och var. Batteriradion spelade Marcus blandband. Nirvana, Alice in Chains, Sun Garden. Det var inte rumstemperatur men det var uthärdligt. Vi satt på kläderna på. Talade inte så mycket. Tony, Markus och jag hade varit vänner sedan tredje klass. Vi behövde inte så mycket ord. Den bekväma tystnaden. Vi hade fått gåvan och kunna dela den. Utanför hördes vinden från havet. Då och då någon för tidigt avfyrad nyårsraket. De blir tvungna att sälja va? Det är väl därför vi är här? Det var Tony som bröt tystnaden. Han pillade med ringen på sin ölburk. Tittade på mig. Jag ryckte på axlarna. Jo, så är det. Är det ledsamt? Jag svarade inte direkt. Lät hans fråga sjunka in. Mitt snapsglas var fortfarande halvfullt. Jag tömde det. Lät den söta jägen klibba mot gomen. Varenda sommar sedan 1974. Du och Marcus har ju varit här nästan lika mycket. Det är sorgligt. Rösten. Den darrade lite. Det fanns jäger kvar i flaskan. Jag hällde upp. Höjde glaset. Skål för fan. Det är nyår. De andra tog sina glas. Klirrade dem mot mitt. Skål. Vi drack Klockan var nästan elva När vi bestämde oss för att bryta upp Hotel Strandbaden låg i strandens norra ände Två kilometer bort Ändå kunde vi höra musiken från dansgolvet Som låga vibrationer i badstugans väggar Temperaturen i rummet hade stigit Under de timmar vi suttit Vi hade kastat ytterkläderna för flera timmar sedan Nu ska vi ut i kylan och mörkerpisset Marcus krängde sin täckjacka över den lite för stora kavajen. Vi skiter i det, sa Tony. Vi sitter kvar och dricker upp ölen. Raketerna ser vi ju härifrån. Nämen vad fan, klart vi måste dit. Ös nu, annars hinner vi inte. Jag tryckte på bandspelarens off-knapp. Kurt Cobains hesa mummel dog mitt i en mening. Tony suckade, tog på sin jacka. Vi gick. Badorter på vintern. Jag tror att du måste ha bott vid kusten för att förstå hur annorlunda de är mot det du kanske upplevt under en semesterresa på sommarlovet. Vinden som blåser in. Frisk och löftesrik varma dagar. Hård och hotfull i december. Inte en människa i sikte. Alla har farit. Sårlen, skratten och barngråten. Alltihop har slukats av Tystnaden. Kvar finns bara havet. Havet ligger där alltid. I somras blått, nu lika ogenomträngligt svart som himlen ovanför. Ett hukande odjur som inte bör störas i sin vila. Vi gick raskt utan att prata. Tony och Markus först, jag en bit bakom. Den smala asfaltremsan som allmänt kallades Strandvägen- –låg som en sovande jättekobra i kolmörkret. Jag tryckte min haka mot bröstet för att skydda den mot vinden. Förbannade mig själv för att jag låtit mössan ligga kvar i hallgarderoben hemma. Jag hade inte velat paja frisyren. Så dumt. Vinterblåsten nere på skreja hade ödelagt den efter bara några få steg. Musiken från hotellet blev högre för varje meter– Trumdunket och tanken på vad som först gick på dansgolvet där innehöll vårt mod uppe. Jag vickade på fingrarna djupt ner i jackans fickor och föreställde mig hur jag snart skulle ha fått upp värmen till Two Unlimited och E-Type. Jag var bara tvungen att stanna och pissa först. Vi hade kommit ungefär halvvägs. Ölen gjorde sig påmind. Killar? Tony och Marcus hejdade sig. Vände sig om. Ja? Pissa! Vi skrek åt varandra. Ändå var det nära att vinden dränkte våra röster. Okej. Okay. Trots att det skilde ungefär tio meter mellan oss kunde jag känna deras irritation. Jag såg dem bara som skuggor men jag visste att de inte hade lust att vänta. Gå före ni, jag kommer i fatt. Okej. Okay. Något förvånad såg jag dem försvinna. Innerst inne hade jag nog trott att hon skulle stå kvar. Jag släppte det, orkade inte vara besviken. Min blåsa sprängde, jag ville upp i klittren. Jag lämnade trottoaren och halvsprang upp för den hårda sanden, packad så här års av fukt och köld till ett ogästvänligt golv. Nådde toppen, såg havet, det oljiga, svarta, vågornas skum som dammråttor uppe på en svartlackad parkett. Jag fick ta ett halvt steg bakåt med höger för att inte blåsa om kull där uppe. Vände mig mot land. Det var lättare att hålla balansen med vinden i ryggen. Grylfen gav efter för mitt tryck. Jag hörde urinen slå mot sanden, så gången från dess värme stiga. Suckade. Det var då jag hörde skriket. Först trodde jag det var en stor skarv. De är vanliga längs stränderna i Halland och de är ofta högljudda. Vi infödingar kallar dem ålakråkor, delvis av den anledningen. Ibland påminner deras skrik om en människas. Jag vände mig om för att se om jag kunde se den. Då hörde jag skriket på nytt. Inte en fågel. En människa. En flicka. En kvinna. Det kom från vågorna, från havet. Min puls som rusade. Jag kände att jag svettades plötsligt, trots blåsten och kölden. Var var hon någonstans? Jag kisade ut mot det mörka, tomma. Vågor, en och annan stjärna. Månen som var lite mer än halv. Det dåva dunket från hotellets dansgolv. Ett nytt skrik. Lite till höger om mig. Jag sökte med blicken. Där. Som en skiftning i det svarta, något som flimrade till. En arm. Någon som vinkade. Flerskrik. Jag urskilde ord nu. Hjälp. Gud i himlen. Någon ropade på hjälp. Någon var i vattnet. Jag började springa ner för klitterens brant, ut på stranden. Farten blev för mycket för mina ben. Jag snavade på något och föll. En kvarglömd solstol till hälften begravd i sand. Jag hade sprungit rakt över den. Helvete! Jag reste mig, insåg att byxan gått sönder på ena knät. En reva på över en decimeter. Skit i det nu, någon behöver din hjälp. Jag blickade ut mot havet. Vi söka ett par sekunder. Där. Hon var där. Fortfarande syntes gestalten ut i vattnet, kanske 50 meter bort. Skrea är rikskänt för att vara långgrund, en av landets mest barnvänliga stränder. Men så långt ut, mitt i vintern, då är det ju livsfara. Vilken dåre som helst kunde förstå det. Trots att jag inte förmådde urskilja några detaljer visste jag att gestalten var en kvinna. Det var nog rösten och kanske något med hur hon rörde sig. Förmodligen en nyårsfirare som fått för mycket och drabbats av idiotiska idéer. Jag hoppades att det bara var hon. Att ingen mer gått i. Någon som kanske redan var... Jag sprang. Kände svetten längs ryggen. Ut i vattnet. Kylan som trängde upp genom fotsulorna grep om mina vader och slog ut min känsla. jag skrek precis som hon där ute satan vatten stängde omkring mig landade på mina läppar jag kände sältan mot tungan också den helt annorlunda nu jämfört med på sommaren en sträv bitter sälta fad, oljig smaken av död jag minns att jag tänkte så. Det var det sista jag tänkte innan skriken ut i vattnet upphörde. Jag stannade upp, tog med händerna mot håret, slet i det. Nej. Kvinnan där ute hade antagligen fallit omkull. I värsta fall fångats av en undervattenström. Men ens insåg jag hur maktlös jag var. Ensam i det här mörkret skulle jag aldrig hitta henne- om hon inte kom upp till ytan igen. Jag spanade. I flera minuter stod jag och blickade från norr till söder tillbaka igen tills jag började hacka tänder. Jag insåg att om jag inte vände om skulle jag själv snart vara den som måste ha hjälp att ta mig i land. Jag tittade mot motellet, en kilometer bort. Lamporna och musiken. Enda chansen. Jag sprang. Med våta skor och darrande haka sprang jag som jag aldrig sprungit förut. Kom upp i vattnet och fortsatte längs stranden. Jag vrickade mig flera gånger på den ojämna marken. Jag flämtade, förlorade synen av utmattningen. Halvvägs följde jag raklång, gled som en säl i sanden. Kände de mikroskopiska kornen tränga in i mun och näsborrar ingen sand kan tränga in som den på skrea strand. Överallt når den. Öronen. Under naglarna. Till och med skrevet. Den blir kvar i dagar. Kliar. Gör sig påmind. Jag svor. Reste mig. Sprang. Till slut kom jag fram. Telefon. Helikopter. Hon drunknar. Full. Stelfrusen. Vett Orden hoppade ur halsen på mig som snorlåskor. Jag stod på hotellets baksida, den som vette mot havet, fortfarande ner på stranden, fortfarande ensam. Flickan, vattnet, borta, ring, ring. En av hotellets vakter kom till slut lufsande från nattklubben sidoingång. Han var klädd i en enorm dunjacka och mössa så långt neddragen att jag inte såg hans ögon. "Vad fan vill du? Vad är det med dig?" Jag kände inte igen honom. Förmodligen var han en extraarbetare som ville tjäna bra pengar genom att jobba året sista natt. Han lät inte särskilt glad över att ha fått mig som arbetsuppgift en halvtimme före tolvslaget. Vinden slet i oss. Han hukade överkroppen framåt för att undkomma den. Jag försökte tala. Misslyckades. Fan, du är ju alldeles blöt. Vad har du gjort? Åtminstone en strimma av oro i rösten. Jag försökte svara. Misslyckades. Vakten tog tag i min arm. Kom, du får hänga med till köket. Vi vände ryggarna mot havet. Den plötsliga medvinden nära på lyft oss bort till hotellet. Jag försökte lyssna efter rop så länge jag kunde. Inget hördes, bara vågorna och blåsten som blandades med dunket från dansgolvet där inne. Tio minuter senare. Jag satt på en stol i kökspersonalens fikarum. En kopp kaffe framför mig. Vakten och hans chef på stolarna mitt emot. Vaktchefen kände jag igen. Jakob. Han var en av min pappas pojkar Pappa hade under hela min uppväxt varit en av stans mest uppskattade fotbollstränare Han hade tränat en tredjedel av stans pojkar och män under 40 år Aldrig mig Jag visste allt om spelet Jag hade aldrig kunnat undvika att ta in det Fotbollen var överallt som en gäggig i hinna över det mesta som rörde vår familj Jag låg på samma kunskapsnivå som vilken tv-expert som helst mitt enda problem var att jag hatade fotboll. Jakob hade varit en av stans bästa målvakter i slutet av 1980-talet. Pappa hade tränat honom som tonåring när jag fortfarande gick i blöjor. Jakob betraktade mig nog som ett blöjbarn den här kvällen också. Tonen i hans röst antydde det. Du såg alltså en kvinna ute i vattnet? Jag nickade. Häftigt. Sand som fastnat i håret när jag ramlade regnade över bordskivan, Hamnade i kaffet. Jag drack ändå. Hackade fortfarande tänder. Du måste ringa. Nu. Du är säker på att du såg henne? För helvete, ja! Någon måste leta efter henne. En helikopter. Hur mycket har du druckit? Jakob lutade sig framåt. Sniffade. Som om han med hjälp av lukten av mina andedräkt ville avgöra hur mycket alkohol jag hällt i mig. Åtta öl kanske. Och två jäger. Jag hörde själv hur det lät. Jakob längde på mig. Kisade en smula. Okej. Okay. Känner du dig full? Ja, lite men jag talar ändå sanning- Snälla, ring polisen eller brandkåren eller vem som helst. Någon där ute kanske fortfarande lever. Du är Sverkers skrabba. Vad har det med något att göra? Jakob ryckte på axlarna. Sverker är en jävligt bra gubbe. Får väl anta att du också är okej? Okay. Jag ringer. Han reste sig och försvann ut. Rummet där vi satt saknade telefon. Vakten som mött mig stannade. Han såg lite snällare ut nu än nere på stranden. Vill du ha något? Whisky, fast det får jag väl inte? Han skrattade till. För helvete. Nej, nej. Du har fått tillräckligt för ikväll. Fem minuter gick. Kanske tio. Jag funderade på vad som blivit av Tony och Marcus- Antagligen stod de i baren nu och försökte få tag i någon sorts bubbel till tolvslaget. Undrade de vad som blivit av mig? Förmodligen inte allt för mycket. Förr eller senare kom vi alltid ifrån varandra när vi var ute. En landsortshåla. Alla känner alla när badjävlarna väl åkt hem. Du träffar klasskompisar, jämnåriga kusiner, någon brud du vill hänga med. Plötsligt är du försvunnen. Jag drack av mitt kaffe, nyktrade till allt mer, kände värmen stiga genom kroppen. Jakob kom tillbaka. Han satte sig på bordskanten, bordet vippade till. Han var stor, mycket större nu än när han spelade fotboll. Lönlöst. Jag kopplades till polisens yttre befäl i Halmstad. Han skulle göra vad han kunde men de hade röven full, som han uttryckte det. Jakob rabblade entonigt när han beskrev vad polisens akt Fylla, av raketer, bortsprängda händer, slagsmål, en misstänkt skottlossning i Ullared på parkeringen utanför varuhuset. Befälet i Halmstad hade varit tydlig. Utifrån ett enda berusat vittnesuppgifter tänkte han inte dra igång något sökpådrag. Inte just nu. Inte så länge ingen var rapporterad saknad. Jag beklagar grabben. Men för fan, hon var ju... Jag beklagar. Du får ta dig hem nu. Duscha. Gå och lägga dig. Vi får snart fullt upp här också. Efter tolvslaget blir det alltid kaos. Kan jag gå in och leta upp mina kompisar? Gå hem nu grabben. Hälsa farsan din från mig. Jakob lutade sig mot mig. Rynkade ögonbrynen. Läpparna trycktes samman. Han bet ihop kindtänderna. Käken spändes ut. Min kväll var över. Okej, okay, får jag låna telefon? Taxi? En suck. Okej, okay, men snabbt. Jakob visade in mig i ett rum knappt mer än en skrubb. Hans kontor förstod jag. En telefon på skrivbordet som var mindre än campingbordet i badstugan. Bredvid telefonen en bild på en liten flicka och en kvinna i Jakobs ålder. På väggen ett inramat tidningsklipp. En lagbild med rubriken Seriesegrare Division 5 Norra Halland 1988. Jakob sittandes i mitten på främre raden. Handskar på händerna. En boll i knät. Jag minns det där. Jag pekade på fotot. Ring nu för fan, jag har bråttom. Okej, okay, okej. Okay. Jag ringde. Möttes av telefonsvarare. Jag hade räknat med det. 1992 fanns två taxibolag i Falkenberg. Tillsammans hade de en handfull bilar. Att få tag på någon av dem en vanlig helg var svårt. Nyårsafton fick du inte ens tala med växeltelefonisterna. Jag lät signalerna till det första bolaget gå fram tills jag räknat till 15. Jag sneglade på Jakob. Hans ögon var svarta nu. Jag la på, ringde på nytt, bolag nummer två. 15 signaler till, sen gav jag upp. Du får traska grabben. Nu. Jag ryckte på axlarna, insåg att han hade rätt. Mina föräldrars bil stod utanför badstugan och förutom farmor kunde jag inte komma på någon jag kände som kunde tänkas vara nykter nu. Farmor var 74. Hon hade aldrig haft körkort. Okej, okay. gott nytt åra. Jag lämnade hotellet genom sidoingången där vakten släppte in mig. Öppnade dörren och kände havsvinden på nytt slå mig i ansiktet. Havet till höger. Jag ville inte titta på det. Jag visste ju att hon fanns där ute någonstans. Förmodligen död. Jag orkade inte tänka på det. Det fanns inget jag kunde göra. Gott nytt år, viskade jag. Vem du än är, var. Något kittlade mig på kinden. En droppe vatten. Jag smakade. Salt. Jag intalade mig att den blåste hit från vågorna. Nu fanns två vägar att välja mellan. Att gå hela vägen hem till mina föräldrar på andra sidan stan eller att ta mig bort till badstugan. 45 minuter eller 15. Jag tog ett djupt andetag. Kände den iskalla vinden i strupe och lungor. Badstugan. Det måste bli den. Jag tryckte ner hakan så gott det gick i kragen på min jacka, stack händerna i fickorna, hukade mig framåt, tog ett steg. Ett till. Lämnade sanden bakom mig och kom upp på asfaltsvägen. Vinden mojnade en smula. Jag hade kommit bakom klittren, de gav mig lä. Jag höjde blicken, såg vägen framför mig. Svart. Öde. Våta byxor som bet runt höfter, lår och vader. Två kilometer, de längsta jag någonsin gått. Jag försökte öka på stegen, få fart på blodcirkulationen. Våningsängen i badstugan, köpt på Ikea Kollered våren 1974. Aldrig förut hade den verkat så lockande. Att lyssna efter fler skrik var ingen idé. En röst från havet skulle aldrig bära så här långt upp på land. Inte i det här vädret. Jag skulle sova nu. Stugan hade tappat det mesta av sin värme när jag en kvart senare klev in genom dörren. Jag brydde mig inte. Sovsäcken på våningssängens underslag var det enda mitt medvetande orkade uppfatta. Halvt medvetslös rev jag av byxor, kavaj och skjorta och staplade ner på madrassen. Insåg direkt att jag glömt sätta på värmefläkten. Skit i den. Tony och Marcus fick dra igång den när de kom. Jag ville bara glömma den här förbannade kvällen. Att komma hit hade varit en värdelös idé från början. Stugan skulle försvinna ur min tillvaro. En nyårsnatt ändrade inte på den saken. En epok i mitt liv var tillända. Jag var inte den första att råka ut för något sånt. Jag skulle inte bli den sista. Förändring är den enda konstanten. Vem sa så? Jag mindes inte. Orkade inte fundera. Jag slöt ögonen och krabblade djupare in i sovsäcken. Raketer brändes av där utanför. Från hamnen kunde jag höra båtarna tuta in det nya året de hördes över hela stan varje år för vart andetag jag tog förföljde de allt längre bort långsamt blev de gälla signalerna till sjungande sirener som bestämt lockade mig in i drömmen jag somnade hur länge jag sov vet jag inte bara att det var knackningarna som väckte mig inte på dörren de kom från masonitluckan som satt för fönstret. Först förstod jag inte vad jag var. Urvaken och småfull stirrade jag ut i ett bäckmörker. Inte förrän jag andades djupt kom jag på det. Den doften, den fanns bara här. Fuktigt trä, salt, tång samt en mörkare doftton som jag under alla år aldrig riktigt lyckats identifiera. Inte riktigt mögeldoft, men något ditåt. Något jordigt och samtidigt sött. Badstugans doft var dess alldeles egen. Doften av min barndoms somrar. Tony, det är öppet! Jag ropade ut i mörkret eftersom jag tog för givet att det var mina vänner som kom tillbaka från hotellet. Jag hoppades att de inte skulle vara allt för packade. Det stod chips och oöppnad öl kvar på campingbordet och risken fanns att de fick för sig att ordna med efterfest. I värsta fall hade de dragit med sig folk hit. Fast det verkade inte så. Jag hörde inga röster där utanför. Inga skratt eller klirrande glas. Ingen tog heller i dörren. Jag ropade igen. Det är öppet. Kliv in. Jag tänker fan inte stiga ur sängen. Här är svinkalt. Inget svar Jag suckade Satte mig upp i sängen Med sovsäcken uppdragen till hakan Lyssnade Knäpp tyst Kanske hade de gått och pissat Förmodligen var det så Jag la mig på sängen igen Blundade och väntade på att de skulle bli färdiga Tapp, tapp, tapp Knackningarna igen På masonitluckan men var i helvete först irritation, sen ett uns obehag. Först efter några sekunder insåg jag varför. De där knackningarna, dova lätta slag mot den halvruttna masoniten, långa mellanrum. Som om den som stod där utanför tänkte sig för mellan varje gång. Om du ville väcka en fyllesovande kompis bankade du väl. Det här var en knackning från någon som redan visste att personen där inne var vaken. En förtrolig knackning. Ett meddelande. Tapp, tapp, tapp. Knackningarna en tredje gång. Ingen som ropade efter mig. Inga flyn eller fylldiskussioner mellan Marcus och Tony. Om de stod där ute och försökte skrämma mig så hade de lyckats. Lika bra då för mig att erkänna. Då kanske de kunde komma in och lägga sig. Sluta jävla skrabbar, kom in istället. Det var jävligt läskigt men inget mot det jag har varit med om i natt. Jag vill sova, vi får snacka imorgon. Jag kurade i min sovsäck, stirrade mot fönstret. Mina ögon hade vant sig vid mörkret så pass att jag nu kunde urskilja konturer i rummet. Sladden från värmefläkten som stack ut genom den lilla springan under rutan. Handdukarna som fungerade som isolering. Tomma ölburkar på bordet. En ensam nyårsraket smällde långt borta. Sen stegen. När jag hörde dem fick jag sätta handen till munnen för att inte skrika. Någon gick ute på verandan. Jag måste vända örat mot dörren för att kunna höra. Hålla andan. Svagt men verkligt. Skrapande ljud av fötter över trä. Barfota fötter. Jag var helt säker. Jag hade så ofta suttit här inne och hört mamma eller pappa torka sina sandiga fotsulor mot verandaplanken innan de klev in. Då lät det precis så här mjukt raspande ungefär som när du slipar med finaste sorten sandpapper i träslöjden om mina föräldrar bar skor eller badtofflor var ljudet annorlunda hårdare högre någon stod där ute i vinterkylan med nakna fötter och knackade på vår vindskiva jag var inte längre säker på att det var någon av mina vänner dörren olåst vem som än stod där ute behövde bara trycka ner dörrhandtaget. Kliva in. Min puls rusade. Jag vet än idag inte hur det gick till men plötsligt fann jag mig själv stående på golvet. Kanske var det sista resten av fyllan. Kanske var det något slags adrenalinrush som fick mig ur sängen. Vi hade läst om flykt- och stridsbeteenden i psykologin under terminen. Av någon anledning verkade min hjärna ha bestämt sig för strid den här gången. Obegripligt men sant. Om den som stod där ute, ville in skulle jag hinna före till dörren för att sätta stopp. Jag kastade mig över golvet, sträckte min hand mot dörrvredet. För sent. Besökaren hade hunnit före. Jag såg det rostfärgade handtaget som jag tryckt ner tusentals gånger vinklas mot golvet. Den dåva knallen när spärren lämnade sin skåra i dörrkarmen. Gnisslet från 18 år gamla gångjärn. Nattskylan som strömmade in genom den växande glipan. Jag lutade mig ut för att rycka tillbaka dörren. Han nästan. Just som jag skulle gripa om handtaget slogs den upp. Smällen när dörrens kant träffade varandans träräcke ringde i öronen. Kanske var det vinden som fick fatt i dörren. Det vore det logiska, men jag har aldrig trott det. Någon, något där ute, ville att jag skulle komma ut på varandan. Jag såg inget annat än samma mörker som legat som en filt över jorden ända sedan vi kom ner till stranden. Barfota klev jag mot dörrens tröskel Saltlukten Iskylan Ännu en nyårsraket smällde av Ganska nära den här gången Raketen kom in i mitt synfält Jag såg den stiga mot den disiga natthimlen Högt ovanför mig branden den av Neonlila ljusblås som regnade över badstugorna och lyste upp verandan Bara några sekunder men det räckte. Jag såg mot mina nakna fötter, såg verandagolvet på andra sidan tröskeln. Om jag varit rädd förut var jag skräckslagen nu. Planken, de var täckta av något. Sanden på skrea, ingen annan sand tränger in som den. Nu fyllde den hela verandan. Golvet var täckt av våtsand, klibbig, Dyluktande, askgrå Strandsand Här och var ruskor av tång Och ruttnande alger En heltäckningsmatta Som stank död Hur hade den kommit hit? Jag hade kanske släpat med mig en del Efter mina äventyr under natten Men inte en chans Att jag skulle kunna dra upp allt det där I sanden Märken efter steg Inga tydliga avtryck med hälar och tår utan halvmeter långa revor som korta skidspår, som om någon släpat sig fram. Jag tog ett steg tillbaka, flämtade, stirrade i det lila färgade ljuset från nyårsraketen. Vad fan? Ljuset dog. Svärtan tog på nytt över. Sörjan på verandan syntes inte mer. Röster Nära Jag kände igen dem Kände lättnaden Tony och Marcus, de var tillbaka Grabbar Jag skrek, de hörde Svarade genom natten Bara deras röster nu Inga raketer Vinden verkade tillfälligt ha lagt sig Där är du ju, vad fan blev du av? Tony och Marcus blev synliga i vid stugan som svarta mot det svarta. Två silhuetter. Tony satte foten på nedersta steget till den lilla trappan som ledde upp till varandan. Stanna! skrek jag. Va? Stå still! Kliv inte där! Det ligger någon jävla sörja. Den måste ha blåst upp på något sätt. Du förstör skorna om du kliver i den. Vänta, jag tror jag har en borste. Vad snackar du om? Jag pekade på golvet. Sanden, den är alldeles blöt. Dina skor, du skitar ner dem. Här finns väl ingen jävla sand? Jag skymtade genom dunklet hur Tony hukade sig på trappan och strök över golvet med handflatan. Inte värre än vanligt i alla fall. Han flinade till. Känn själv. Jag hukade mig på tröskeln, sträckte ut handen, rörde vid plankorna. Han hade rätt. Inget annat än trä och ett tunt skikt av torr sand som sannolikt legat där sen i augusti eller sen i fjol. Tonys röst, frågande och road på samma gång: Är du packad? Eller har du rökt på kanske? Jag skrattade, försökte få det att låta äkta bomburs skrek jag. Hade jag haft en papperspåse i hands hade jag andats i den Jag fick ta sats med magen för att kunna svara. Nej, jag är nykter, hyfsat. Vad svamlar du då om? Inget, jag är äh, skit i det. Jag vill sova nu. Mina båda vänner kliv in i stugan, fulla men inte odrägliga. Allt i något Marcus hängde av sin jacka över pallen han suttit på innan vi gick. Vad blev du av? Vi såg dig inte på hela kvällen. Vi tar imorgon. Jag vill sova. Marcus ryckte på axlarna, böjde sig ner och satte på fläkten. Långsamt fyllde stugan av värme. Han tog tältsängen. Tony sov ovanför mig. Jag låg vaken en stund och hörde deras andetag bli allt längre. Allt mer rytmiska. Snart sov jag också. Från den natten gick jag bara och väntade. Det dröjde inte länge. Pappa och mamma sålde i februari. Jag vet faktiskt inte riktigt till vem. Jag brydde mig inte heller. Gissningsvis till någon från Borås eller Ulricehamn. Helgen innan sportlovet bad pappa mig att åka med Och tömma det sista i badstugan De nya ägarna ville ha tillgång Till stugan från veckan därpå Jag tvekade Jag hade inte varit i närheten Av badstugan sedan nyår I veckor hade jag ältat Vad jag hört och sett den natten Jag hade letat i lokaltidningen Efter rapporter om försvunna nyårsfirare Inte ett ord Inte ett spår jag hade inte berättat om mina upplevelser för någon. Inte ens för Tony eller Marcus. När vi åt frukost i stugan på nyårsdagen hade jag avfärdat yrandet om sanden på varandan som förvirring efter en märklig dröm. Mitt försvinnande hade jag förklarat med fylla. Att jag helt enkelt däckat upp i klittren efter att jag kissat. Nu ville pappa att jag skulle åka tillbaka. Obehaget växte i mig. Jag var rädd att han skulle märka. Jag måste plugga. Klockan är inte ens nio. Vi är tillbaka för lunch. Du hinner med skolarbetet efterpå. Jag såg hans blick. Att jag följde med var viktigt för honom. Kanske viktigare än något annat vi gjort tillsammans. Jag mindes min egen känsla i december när jag övertalade Tony och Marcus om nyår. Okej. Okay. Jag följer med. Pappa log. Med munnen, inte med ögonen. Vi kopplade vår grannes släpkära till 323 och får ut efter frukost. En gnistrande vårvinterdag. Pudersnö i drivor uppe på klittren. Rimfrost på stugtaken. Sol. Vindstilla. Himlen blå som havet om sommaren. Så annorlunda mot nyår. På västkusten får vi inte många sådana dagar på en vinter. Vi körde förbi hotellet, nu tyst. Nästan som om det vore stängt. Inga bilar på parkeringen. Några enstaka ljus som brann inifrån receptionen. Väntan på något som ska komma. Det är vad februari handlar om i badorter. Människorna väntar. Havet väntar. Hotellen och gatorna. Vi som stannar året om lever av den väntan. Den är som syre och vatten för de bofasta. Vi körde långsamt ut med klittren. Sa inget. Jag rös. Det hade funnits stunder de senaste veckorna då jag undrat om jag inbillat mig alltihop den där nyårsnatten. Om det verkligen var som jag påstått morgonen efter att alltihop var förvirring Orsakad av drömmar. När jag nu for ut med havet igen visste jag att det inte var så. Jag hade sett vad jag sett. Hört vad jag hört. Skriken ute i vågorna hade varit verkliga. Sörjan på verandan också. Det spelade ingen roll hur mycket solen lös. Jag var fortfarande livrädd. Att tömma stugan gick snabbt. Mina föräldrar hade röjt bort det värsta inför annonseringen och visningarna. Vi la tältsängen i botten på släpkärran, campingbordet, pallarna och den gamla fönstergardinen ovanpå. Några gamla sandleksaker från när jag var liten låg kvar inuti verandasoffan som också var en förvaringsbox där sittbrädan utgjorde lock. Ett gammalt bocha, en frisbee. De fick också åka med. Pappa spände för en pressänning ovanpå sakerna, slog igen stugdörren, låste. Han sa inget, bara visslade lågt. Jag sa inget heller. Såklart borde jag ha varit ledsen, men allt jag tänkte på var de där förbannade skriken från havet. Knackningarna. Sanden. Vem var det som varit här? Jag är inte säker på att jag ville veta- allt jag visste var att jag ville härifrån så fort som möjligt. Badstugan skrämde livet ur mig. Så enkelt var det. Jag ville aldrig se den igen. Vi satt oss i bilen och pappa vred om nyckeln. Det var då han grät. Lågt och ordlöst, blicken rakt fram. Jag kunde se en tår leta sig ner från hans högra ögonbrå till mungipan. Munnen som var ett sträck. Jag la min hand på hans arm, klämde om den lite, skämdes över hur lättad jag var över att vi var på väg härifrån. Nu kör vi pappa. Han nickade. Vi rullade ut på asfalten och svängde tillbaka ner mot strandvägen. Jag slängde en sista blick på badstugan innan vi svängde höger i korsningen. Då såg jag henne. Solen stod på från havet och hon syntes lika tydligt som på en Blu-ray-film eller en högupplöst digital bild. Jackan. Omodern sen 90-talets jordfärger och flanell ersatt 1980-talets pasteller och neon. Serisa tights och lila benvärmare. Alltihop vått, håligt, trasigt. Hon stod på varandatrappen. Armarna hängande ut med sidorna. Håret klistrat mot jässa och kinder. Vått. Klibbigt. Hon frös. Jag kunde se det ända till bilen. Hennes underläpp darrade av köld. Vi rullade långsamt. Jag ville säga åt pappa att trampa på gasen men jag förmådde inte. Hennes blick. Den tystade mig. Hon såg mig rakt i ögonen. Log. Hon låg nu. Ett brett leende. Något som rann ur hennes mun. Något svart över hakan, ner på jackan. Lera. Havsbotten. Mer och mer tills det forsade ur henne. Det kom ur näsan också, ur ögonen. Vad hade hon i håret? Inte ett hårspänne. Något mörkt, blänkande... Som lös hår fast grövre på något sätt. Blåstång. Jag han förstod att det var blåstång. Pappa märkte inte hur jag stirrade. Omsluten av sorg hade han tappat sin vidvinkel. Bara jag såg henne. Jag kände igen henne omedelbart. Från alla bilderna i tidningen. Hon var blek. Skinnet hängde direkt från skelettet utan muskler utan fett men det var hon Camilla Viren låg mot mig från badstugans veranda hon höjde handen och vinkade verandans golv var täckt av sand lerig, grå sand den hade kommit ur hennes mun hon vände sig om det sista jag såg var hur hon knackade på masonitluckan som skulle täcka fönstret ännu några månader. Pappa tryckte äntligen på gaspedalen. Han snyftade fortfarande, fångade i sin sorgebubbla. Vi rullade längs havet och klittren. Hem. Ni har hört historien Nyårsnatten av lyssnaren Johan uppläst av Ludvig Josefsson. Den får avsluta Creepypoddens 2017 och jag hoppas att ni har haft ett lika kusligt år som vi. Det har varit ett rent nöje att servera er skräck och jag hoppas ni ska vilja hänga med in i 2018 tillsammans med oss. Vi hörs igen om två veckor och tills dess skicka in din spökhistoria till creepypodden.se. Jag vill gärna läsa den och du har chansen att få den uppläst här i podden. Jag heter Jack Werner och ni har lyssnat på Creepypodden som produceras av Ludvig Josefsson. Denne gör också musiken. På Facebook och Instagram heter vi Creepypodden. Tack för att ni har lyssnat och gott nytt år. Ja, gott nytt år för mig med. P3 Sveriges Radio.